ketkä on käynyt kotisivulla tai sai sen sähköpostiin. Tietää, että tänään aiheena on neljä jaloa totuutta. Vaikka usein täällä on puhuttu tai on puhunut. Oletko lukenut että opettajat painottaa enemmän opetuksissa painottaa enemmän esimerkiksi pelkästään saseenin harjoittamista tai sitten jotain tiettyjä juttuja koulukunnan opetuksista. Mutta esimerkiksi mestari Dogenille, eli ne ketkä ei tiedä, niin Dogen oli 1200-luvulla elänyt mukki, joka perustetaan meidän koulukunnan Japanissa. Hän käsitteli hyvin paljon buddhalaista teoriaa myös, ketkä ovat tätä Shobo enso eli tämä todellisen lain missä on siis Dogenin opetukset kohtu yhteen yksiin kansiin. Koko ajan opetuksista. Siellä puhuttiin hyvin paljon neljästä jalosta totuudesta. Hyvin paljon puhuttiin 12 Nidaaran niin ketjusta, mistä tänäänkin puhutaan. Usein ne uhkkuja unohtuu kuitenkin sitten sinne Sassenin tai jonnekin muiden opetusten alle. Doogen kumminkin painotti hyvin paljon, että punalaisuuteen ja Sassenin harjoittamiseen kuuluu myös teoriaa. Tämä on se väärin siinä mielessä, että saatetaan kuvitella, että teoria on jotenkin olennaista, tai että teoria on jotain sellaista, johon sitä ei pärjää. Teoriaa tarvitaan, mutta se ei ole välttämättömyys. Mutta siitä on hyvä jotain tietää, jos harjoittaa täs meidän perinteessä, Dogenin perinteessä, koska ne kuuluvat oleellisella tavalla siihen, tai niihin opetuksiin. Eli neljä jaloa totuutta kärsimyksestä. Varsinkin, jos lukee jotain vanhoja uskonnon opetuksen kirjoja tai vanhoja filosofisia matkaoppaita tai vastaavaa, niin siellä puhutaan juuri siitä, kuinka buddhalaisuus on tosi pessimistinen uskonto tai tosi pessimistinen polku. Että se on petkää kärsimystä. Hampaiden kiristystä. Ja itketään tästä miten kurja maailma on. Kuinka tässä pitäisi vapautua tästä maailmasta. kauheana. Kärsimys ei tarkoita sitä. Kärsimys on yleensä käännäntyskin niin ihan väärin mä siihen, siihen sanaan, sanaan, sanaan myös puutun kohta. Mutta ei ole myöskään nyt mikään tämmöinen uskonnollinen saarna tai mikään muu tämmöinen epähyvä puhe. Mun hyvin monessa puheessa aikaisemmin ja esimerkiksi Nishi Jimarossi ja Brad Warner ja Peter Rocka myös on hyvin paljon puhunut hyvin paljon puhunut siitä, kuinka se mieli, se meidän pään sisäinen tietokone, kuinka se kontrolloi meitä ja saattaa jopa meitä niin pitkälle, että ei saada unta, kun murehdetaan taas asioita. Saattaa aloita neuroosia ja kaikkea muita. Niin neljä totutta on ihan sama asia kuin mitä ollaan puhuttu vaikka länsimaisen psykologian, kognitiivisen psykologian termeillä. Olen käyttänyt termiä, mentaalinen rep reprezentaatio, ja kaikkea muuta. Ihan sama asia on neljä jalossa totuudessakin. Yleensä harjoittajat, meidänkin perinteessä on kuullut, itsekin oli silloin joskus samanlainen, mua ei kiinnostanut yhtään se purhalainen terminologia, eikä kiinnostanut se purhalaisuus siinä, tai siis se purhalaiset opetukset niin paljon. Liittymään nyt. Mä en nyt Mä muista, että mä oisin olettanut, että on jotain pessimististä tai että tämä todellista kärsimystä tai muuta, mutta jotenkin se neljä jalua totuutta ja heti niut tekkäsi, että wow, ei, uskonnollista, <tuh> ei tänne pois, valuvaistu. Mutta mä kuitenkin tänään kerron neljästä jalosta totuudesta sen takia, että varmaan sitten ehkä huomaatte, että ne ihan samat läpät, mitä mä oon täällä höpissyt aikaisemminkin siitä, kuinka se mieli meitä orjuuttaa ja kuinka se tuottaa niitä neuroseja ja kuinka se aiheuttaa haluaa ja asioihin ja voi kuka ei enää voi kuka vlabla. Niin ihan samat löytyy tästä klassisesta, tuhansia vuosia vanhasta teoriasta. Näitä samoja asioita voidaan pyöritellä hyvin monin eri sanoin. tänään termiinä käytetään sitten neljä jaloa totuutta. Ja Keletään neljä jaloa totutta ei ole siis tuttu? Niin, oikeastaan ennen kuin, ennen kuin mä siihen menen, niin, niin, niin. se maanhu korostaa, että Dogen varsinkin itse esimerkiksi korosti hyvin paljon sitä, että kun puhutaan tietyistä teorioista, kun puhutaan vaikka tästä neljästä jalosta Se ei ole siis mikään semmoinen abstrakti teoria, se ei ole mikään filosofinen oppikokonaisuus. Se ei ole mikään semmoinen, mikä näyttää suuntaa tai jotain semmoista, mikä olisi vaikka sama kuin vaikka kuin matemaattinen teoria. Sitä ei, ei tule siis sinänsä käsittää purhalaisuudessa tai purhalaisuuden kontekstissa. Neljää jaloa totutta ei tule nähdä minä semmoisena teoriana. Vaan neljä jalan totutta on ihan konkreettinen kuvaus siitä, miten purhalaisuuden kontekstissa harjoittamisessa. Asiat on. Siihen tarvitsee uskoa, siihen ei saa uskoa. Koska jokainen, joka harjoittaa sase, niin tulee itse kokemaan, koettelemaan, vahvistamaan, hylkäämään eri teoriat. Eli kaikki nämä niin on dogmit. No punaisus ei ole dogmeja, mutta kaikki nämä opetukset ja muut. Ne ei ole mitään tämmöisiä absoluuttisia juttuja. Ne ei vaadi uskoa. Mutta ne ei ole myöskään pelkkää teoreettista sanahelinää. Neljä ei totuutta. On hyvin konkreettinen kuvaus siitä, miten asiat on. Sama voidaan ilmaista näillä ensimmäisen psykologian termeillä, mitä mäkin on käyttänyt. Tai voidaan ilmaista monen muunkin perinteen jutulla. Nielialototuutta on, tai sanotaan olevan, yksi budhan alkuperäisimmistä opetuksista, jotka juontaa siis juurensa sen 2500 vuoden päähän. Ja tämä ihan sama paketti, tämä neljän pienen lauseen paketti, on ihan yhtä validi tänäkin päivänä, kuin se oli se on 2500 vuotta sitten. Sillä ei ole mitään väliä, onko Buddha oikeasti mitään tällaista sanonut. Tai onko Buddhaissa ollut olemassa, koska se on mulle ihan yhden tekemä pahattelun, jos loukkaan nyt jonkun teidän näkemyksiä tai muuta. Mutta mulle Buddha on pelkkä, pelkkä illusio. Mä en pidä häntä todellisena henkilönä, henkilönä välttämättä. Tai jos hän on ollut oikein okay, ihminen, sitten on ollut, mutta se ei ole mulle yhtään merkityksellistä. Mulle edustaa enemmän se, mitä, hän, tai mitä hänen tarinansa edustaa, mitä hänen opetuksensa Olivatko ne sitten totta tai ei? Mitä ne edustavat? Se on mulle tärkeää. Ja ne edustavat sitä polkua siihen vapautumiseen. Ei valaistumiseen siinä näkökulmassa, kun se edes käsitetään, vaan vapautumiseen tästä omista mielen Jotta meillä on mahdollisuus nähdä tämä maailma sellaisena kuin se on. Joskus se on ilosta, joskus se on hyvin surullista. Ihan niin kuin sasenkin. Joskus se on helkkarin tylsää. Joskus se on tosi kivaa mitä se on aika puurittavaa. näkemyksissä on, mä kerron myös samalla vähän tällaisia, tämä voi olla aika tylsääkin tämä tietopaketti, mutta tämä kaikki kulminoituu sitten tähän saseenin harjoittamiseen. Mä haluan vain sen takia nyt painottaa ja kertoa näistä, koska dogen itse puhuu näistä hyvin paljon. Näistä samoista jutuista. Niin, voitte laittaa sormet näin, jos, jos ei kiinnosta. Te voitte käydä nukkumakin. Puhdalaisuudessa nähdään siis perinteisesti siitä, miten puhdalaisuus juontaa juurensa sieltä 2500 vuoden takaa. Eli siellä Paalikaannonissa, ihan siellä Teravanon, yleensäkin ihan siellä alkuaikoina. Sieltä asti kumpua kaikki nämä samat opetukset, mikä dolgenkin sitten omaksui. Mutta hän sitten toi mukaan totta kai niitä muita juttuja. Mutta samat periaatteet pätevät siellä taustalla. Ja näitä ei nyt pakko nähdä minä puhdalaisina, vaan nämä voi ihan, näistä voi olla puhuta tosiaankin ihan ensimmäisen termeillä purallinen näkemys olemassaolo-luonteesta yleensä kiteytyy kolmeen eri puoleen. Tulette huomaamaan, että on näistäkin puhunut hyvin paljon. Nyt nämä vaan saan ihan konkreettiset sanat. Ehkä minä teitä aivopessunut tässä vajaa vuoreen. Nyt minä Ei, ei näe. Yksi. Kaikki ehdollisen maailman ilmiöt ovat pysymättömiä. Tähän on monelle. Mikä ne pysyvät? kipusasenissa, koulutusasennissa, se loppuu aikanaan. Se euforinen olotila, se loppuu aikanaan. Onnellisuus loppuu aikanaan. Mikään ei ole oikeasti pysyvää, tai hyvin yksinkertainen perusperiaate. Kaikki ehdollisen maailman ilmiöt ovat pailla erillistä itseyttä, eli millään ei ole omaa pysyvää luontoa. Minusta voidaan käyttää nimeä Markus Vaitinen. Ei se ole todellinen. Se on vain yksi nimi. Jos mä käyttäisin nimeä vaikka Seppo. Mäkin Voisin <tuh> Mä silti ihan sama tyyppi. Tai ihan mitä nime haluan käyttää. Ei mulla ole mitään itseä. Ei mulla ole mitään sielua. Tai mitään tällaista. Punnelaisuuden kontekstissa. Kylmä on elävi ihminen, kylmä on paketti. Kokonaisuus. Mutta ei tässä ole jotain semmoista pysyvää, minkä minusta irti irtiä sanoa, että tässä se on. Siksi tämä sanskritiksi on sanskritiksi anaatman. Hindulaisuudessa on aatman. Itse. Itseys. Purilaisuudessa on ei itse Anaatman. Tämä on tylsää. Kerron silti. Sitten kaikki on kärsimyksen alaista. Kärsimys on käsitetty siis kärsimyksenä, eli semmoista, mikä on jotenkin tuskaa tuottavaa tai jotenkin semmoista, mikä on jotenkin hyvin pessimististä tai hyvin negatiivista. Mutta kärsimys on oikeasti vähän väärä sana kuvaamaan sitä. Voitaisiin me puhua jostain ehdollistumisesta tai jostain muusta, mutta se on nyt vakiintunut sekä englannin että suomen kielestä sanan sen takia, koska se nyt kuvaa suurin piirtein, mistä tässä kärsimyksessä, mistä tässä on siis kyse. Tämä on monelle sanskritiksi tuttu termi dukha. Tämä niin sanottu kärsimys tarkoittaa puhdalaisuudessa ja sasenharjoittamista ilmenee varsinkin hyvin siinä, että huomatkaa kaikki loppu aikana, mikä ei ole siis pysytään. Me ei voida vangita saseni tähän nyrkkäin sanoa että tässä, se on, se on siis vailla, vailla sitä itse. Kaikki on kärsimyksen alaista. Kukaan ei pääse siis tässä kontekstissa pakoon elämään eikä kuolemaan. Kaikki me tullaan kuolemaan joskus. Kaikki me ollaan synnytty. Kukaan ei niin sanotusti pääse pakoon. Sillä maailma toimii. Se on ihan luonnollinen, se on tasapainoinen periaate. Se on hyvin, hyvin, hyvin, hyvin tasapainoista. Koska se antaa maailman olla sellainen kuin se on. Mutta se, miksi budha? Tämä tarinoiden buddha, olipa sitten totta tai ei. Legendojen mukaan oli aika ovella jeppe. Hän keksi keinon, millä sitten vapautua tästä niin sanotusta kärsimyksestä. Monelle se on tuttu aina elämäntarinoinsa kautta. Mutta tähän kärsimykseen vielä, ennen kuin mennään se itse elämäntarinaan vähän se. Dugha ei siis tarkoita aina vain jotain negatiivista. Se tarkoittaa myös niitä hyvin euforisia niitä hyvin onnellisia olotiloja. Niin, ketkä ovat harjoittaneet pidempään. Tietää esimerkiksi sen, että kun jossain vaiheessa tulee sit niitä niin sanottuja pilvissä leijumisia. tai tulee niitä hyvin euforisia aloitteita, kun tuntee valaistuvansa ja tuntee olevansa yhtä mainonkaikkönen universumin kanssa. Sieltä on aika helvetin vaikea tulla alas. Oikeasti vaikeaa palata takaisin maan pinnalle. Sitä negatiivista asioista, siitä kun se on todella tylsää ja koskee ja päämeenää levitä, no ei se päämeenää levitä, mutta Sieltä on jotenkin helpompi saada otetta. Esimerkiksi Brad Warner, Hargord Zenit, kertoo, varmasti tiedätte. Useimmat teistä tietää, sen takia te oottekin teillä. Te saatte sen leffan. Niin tota... Sieltä on huomattavasti vaikeampaa laskeutua sieltä onnellisemmista olotiloista. Sitten saattaa alkaa kuvittelemaan, että se euforia, minkä siinä sen aikana sait. Se onnellisuuden olotila, se tasapainon olotila, tyyneyden olotila. Sitä haluaa lisää. Tai että senhän haluaisi koskaan loppua. Sitten kun se jossain vaiheessa lakkaakin, huomatkaa, mikään ei ole pysyvää. Sitten kun palaa taas maan pinnalle, laskeutuu sieltä omista senisvääreistä takaisin tähän maan pinnalle. Niin se meni. Niin se katsoi se kaikki onnellisuus. Miksi niin taas tuntee välillä ahdistusta ja vasentaa, bla, bla, bla. Kaikki on kärsimyksen alaista. Mutta tässä ei ole mitään negatiivista eikä mitään kärsimystä. Tuka on siis tasapainon termi enemmän kuin kuvaamaan jotain tiettyä negatiivista tai positiivista juttua. Siitä mä kerron kohta lisää. Ensin ajattelen, että mä olisin kertonut teille tuosta 12 Nidaanan ketjusta on myös Dogenille, oli hyvin tärkeä, tärkeä opetus. Se on myös niitä, ihan niitä alkuperäisiä punalaisia opetuksia. Ja ketkä ovat lukeneet ydinsuutraa. Siinä, jos puhutaan tästä 12. idanaan ketjusta. Lähinnä siitä, että se kielletään siis siinä. Siellähän puhutaan, että ei, ole, että ei ole kuolemaa ja ei ole syntymää ja bla. bla, bla. Muoto on tyhjät ja tyhjys on muoto. Niin edespäin. Mutta... Mä tänään keksin, että mä laitan meidän nettisivulle, kun mä nyt keksin. aivan saan aikaiseksi. Laitan sinne oman osion, missä lukee buddhalaiset perusopetukset. Itse asiassa otsikko on jo siellä, mutta siellä ei vielä mitään tekstiä. Siellä lukee, että tulossa. Ja mä laitan sinne oman osion, missä on buddhalaiset perusopetukset. Sinne tulee just kaikki nää neljä aloja totuutta, niitä on ketju, kolme olemassaolon merkki, sun kaikki muut. Koska ne, ketkä lukee sitten showbogia, huomaa, että siellä puhutaan niistä samoista asioista. Mutta mä en nyt ala puhumaan sittenkään niin paljon siitä ketjusta, koska se nyt ei ole niin oleellista. Mutta ensin ketjusta vaan kuvataan siis se, kuinka kaikki on oikeasti olemassa. Kaikki olemassa oleva on riippuvasta toisistaan. Ja kaikki meidän teot vaikuttaa kaikkeen. Ne vaikuttaa toisiin. Sekä meidän itse että ne vaikuttaa myös muuhun. Tähän ei nyt ei tarvitse nyt mennä. Mutta neljä totuutta. Se on siis ihan konkreettinen, konkreettinen, no tietysti teoriaan voidaan käyttää sitä sanan, mutta se siis on konkreettinen opetus siitä, miten asiat on, miten, miten tasenissakin asiat on. Saattaa olla ihan luontaan työntävä ajatella sitä neljänä jalona totuutena, ainakin jollekin, ainakin mulle se oli alussa, koska mä koin sen hirmu uskonnolliseksi, tai jotenkin tämmöiseksi hirmu budhalaiseksi, tai jotenkin tämmöiseksi niin ei-normaaliksi. Mutta on sanoja. Tähän neljään jaloon totuuteen, se on niin hauska sanonakin. Se jalokulma on tajuuksessa siitä, koska siksi on neljä jaloa totu, totuutta, koska ne ei ole mitään tavallisia totuuksia, vaan ne on jaloja sen takia, koska jokainen pystyy itse omassa elämässään ne koettelemaan ja varmentamaan, jos haluaa. Ja todistamaan, että ahaa, näin muuten onkin. Eikä tämä tarkoita valaistumista. Se tarkoittaa vasta uutta pään hakkaamista siihen seinään. Eli sitä Ensimmäinen jalototuus on jalototuus kärsimyksestä. Pudalaisuutta pidetään erilaisena tiedemiehenä, pidetään erilaisena tiedemiehenä tai jopa lääkärinä siinä mielessä. Tähän esittää, esittää ihan samalla tavalla tämän asian, kuten nykyaikainen lääkäri esimerkiksi esittää. Eli siinä esitetään diagnoosia, esitetään syy ja seuraus ja esitetään kuinka se voidaan parantaa. Eli heti ensin ei kerrota sitä menetelmää, kuinka sä pääset vaikka jostain tietystä sairaudesta eroon, vaan ensin järitellään, mikä se sairaus on, mistä se johtuu, siitä on mahdollista parantua, kuinka siitä on mahdollista parantua. Mutta mä en tykkää käyttää tätä lääkäri metaforaa sen takia, koska sitten tulee helposti sellainen mielikuva, että tämä onko sairaus, tämä meidän toiminta tai että kun... Me kärsimme, se olisi jotain sairaaloista tai jotain väärää. Ei se niin mää. Mieli, tämä meidän päänsäinen tietokone, se on ihan mahtava työkalu. Se mahdollistaa ihan uskomattomia asioita, niin kuin tiedätte. Kykenee ihan hämmästyttäviä suorituksiin. Mutta ei siinä ole mitään sairasta. Totta kai nyt en puhu, nyt, nyt en siis puhu mielensairauksista, mielisairauksista, enkä tämmöistä en puhuneista ns-normaaleista asioista. Vaikka kaikki me ollaan hulluja omalla tavallaan. Ei mukaan meistä täysin normaali. Vähän kau. Mutta jalo kärsimyksestä. Jalo kärsimyksestä. Elämä on siis pysymätöntä. Kaikki on pysymätöntä. Mikään ei tässä maailmassa pysyvää. Me synnytään, ja kuollaan. Se on hyvin helppo todentaa. Varmistaa meidän omassa kielessä. Mutta se, että se kärsimys nähdään sitä aina negatiivisena, niin mun mielestä se kärsimyssana on jo sinänsä vähän huono, mutta mä nyt oikein parempaakaan ei kukaan muukaan kävisi parempaa, parempaa sanaa tietelläänkään. Niin puhutaan sitten kärsimyksestä. Mutta haluan korostaa, että se kärsimys ei ole siis sitä negatiivista, pelkästään. Kärsimys on kyllä todellista. Senkin jokainen huomaa omassa elämässään. Ei me olla aina onnellisia. Eikä me olla myöskään aina surullisia. Tunteita tulee, tunteita menee. Halut, ne heittelee ihan laidasta, laidasta laittaa. Mutta tässä ei ole siis sinänsä mitään negatiivista. Tähän neljä alo totuutta, tähän liittyy yksi tarina, mikä on tärkeä, tavallaan, mikä kiteyttää myös sen, miksi tämä on tärkeä, mistä oli doogenille tärkeä. Näin sanotaan olevan purhan ensimmäinen opetus vaalikainen mukaan, hänen legendojen mukaan. Lähteestä riippuen noin kaksi kuukautta purhan valaistumisen jälkeen, Purhan silloin vielä arvo, että Arinan mukaan hän arpo, että kannattaako tästä nyt vieläkään puhua, ei jengi kumminkaan ymmärrä. Ja olisiko paremmin vaan itse hymistää täällä ja olla, olla niin kuin iloinen ja onnellinen ja jatkaa tätä elämää, käydä kakallakin iloisena ja bla, bla bla Vai voisiko yrittää auttaa muita ihmisiä? Sitten hän kumminkin päätti, että okei, kyllä mä autankin muita ihmisiä tarinoiden mukaan. Hän kohtasi Venaresin hirvipuistossa. No, hyvin historiallisia paikkoja löytyy tänäkin päivänä sieltä kuulemma. Ehkä osa tästä on käynyt jossain Venaresin hirvipuistossa. Mutta kuitenkin puhdakohtasi siellä viisi askeettia. Olen näitä samoja askeetteja, joiden kanssa oli silloin ennen tätä suurta oivallusta harjoittaa. Siitä syntyy tämä keskitie silloin. Eli Puhaan eli prinssinä, hyvin nautinnollista elämää oli naisia ja kaikkea mitä saattaa nuori mies toivoa. Siis jos hän oli hetero. Jos hän olisi homoinen, niin kyllä olisi varmasti ollut miehiä paljon siellä. Eli sukupuolellakaan suuntautuneisuudella ei ole mitään merkitystä. Mutta hän oli kaikkea mitä hän saattoi toivoa. Hän eli hyvin hyvin nautinnollista elämää. Mutta kuten tiedät, tarinan mukaan, hän pääsi, tai karkas, riippuen taas lähteestä, pääsi pois sieltä palatsista. Pääsi näkemään muutakin maailmaa muurien ulkopuolella. Hän huomasi, että maailmassa on kärsimystä, tuskaa, surua, kuolemaa, sairauksia. Kaikilla ei olekaan sieltä näin hyvin. Eikö, mun elämä ole, että eikö kaikki elämä olekaan tämmöistä? Eikö tämä olekaan todellista tämä mun nautinnollinen elämä? Hän lähti pois, päätti ryhtyä vaeltavaksi askeetiksi. Etsiä tavallaan kieltäymyksen kautta vapautusta. Kuihdutti kehoaan, rankaisi itseään, kunnes oli niin lähellä kuolemaa, että se oli enää vain yhden riisijyvän tai yhden lusikallisen keittoa päivässä taas riippuen lähteistä. Huomasi, että okei, ehkä tämäkään ei ole se tasapainoinen tie. Ei tämäkään suunnon mulle vapautusta, onnellisuutta. Siitä syntyi vertaus sitten erinäisten tapahtumien jälkeen. Eli luuttu, kitara, mikä vaan, banjo, soi kauniisti, kun kielet on virjätetty just sillä sävelellä tasapainosta, kun ne pitää virittää. Jos on liian löysellä, se ei soi. Jos on liian kireällä, niin se on just siinä sävelessä, missä ne pitäisi olla. Mutta kun ne kielet on viritetty just oikein, ei liian tiukalla, ei liian löysällä, sitten se banjo soi. Äh, silloin kun punha oli Eli tätä askeettista elämää yritti kuivuttaa itseensä. Hän eli juuri näiden viiden askeetin kanssa. Hän silloin hylkäsi, asketit suuttu, Paistatti, fiid, lähde pois, tuolta on se pede, susta ei ole mihinkään. Hän kohtasi uudestaan nämä tämän suuren oivalluksen jälkeen. Suuri oivallus on tapahtunut, kun kuudessa sitten viimein päätti, että okei, otetaan härkäsarvista, Kohdataan sitten ne mielen demonit. Katsotaan, mitä tapahtuu. Hän istutui boddipualle ja päätti olla sieltä nousematta, kunnes olisi vapautunut mielensä harhoista. No, hän vapautui sieltä tarinoiden mukaan mielensä harhoista. Arpoi, opettaako muita, päätti opettaa muita. Sitten hän kohtasi täällä hirvipuistossa ja nämä viisi nämä samat, mitkä olivat haistettaneet sille. Ja sitten näin hienojen, täytyy ymmärtää se kulttuurikin, siellä liioitellaan tehtiintä, ja kerttiin hienoa tarinoita, että helpompi sisäistää, ja Tavallaan oppia niin siellä kerrottiin, kuinka nämä viisi ja menestykään suuttua silloin, mutta näkyi, kuinka vaikuttava yleivän olo, hän oli. Sitten me päätiin kuuntelemaan, mitä sanottavaa tällä kaverilla on, koska hän vaikutti hyvin, hyvin tasapainoiselta. Budha sanoi, että tulisi välttää kahta äärimmäisyyttä. Toinen on aistinautintoihin antautuminen, joka on arvotonta, tyhjänpäiväistä, rahvaanomaista, epäjaloa ja hyödytöntä. Toinen, ääripää, on itsekirjoituksen harjoittaminen, joka on tuskallista, epäjaloa ja hyödytöntä. Tämä on purhalaista viisautokirjasta, T.H. ja Rene Kutuuni kotoni käynnyksestä. Kaksi ääripäätä. Tästä sanotaan, että tämä opetus, minkä nyt sisältyy, sitten se... Eli mikä sitten on se opetus tavallaan ääripäiden välillä? Siinä on sen elinjäljelototuutta. Tämä oli puhtaan ensimmäinen opetus Taninainen mukaan. Ja sitä sanotaan Darman liikkeelle palemisen opetussuutta. Niillä on hirveästi erilaisia merkityksiä. Tai Darman pyöräytystä. Voidaan käyttää hyvin, hyvin erilaisia termejä. Eli ensimmäinen opetus kärsimyksestä. Elämässä on tuskaa. Elämässä on surua, Elämässä on myös iloa. Ilokin saattaa tuntua kärsimyksestä. Jokainen varmasti keksi esimerkkejä, mitenkä myös vaikka jonkun toisen onnellisuus, jonkun toisen ylitsepursuojava ilo saattaa herättää kateutta, katkeruutta. Se ei ole meille onnellista, vaikka se on sille toiselle täyttä, täyttä totta, ainakin meidän näkökulmasta katsottu. Hyvässä ja äänässä pahassa, äänäs syvässä ja pahassa. Elämässä on kärsimystä. Eli se on asia, että elämässä on surua, iloa, tuskaa, onnellisuutta, iloa. Mä sanon kaksi kertaa iloa, ehkä jotain ilosta, tyynettä, tasapainoa, bla, bla bla. Keksikää ihan mitä termejä kuvaamaan vaan. Mitä niin sellaista on olemassa? Kukaan ei pääse niitä pakoon. Ei kukaan. Mikään ei ole pysymätöntä. Missä ei pysyvä itse. Kaikkien kärsimyksestä. Ja aloitettu kärsimyksestä. Elämässä on onnellisuutta, iloa, surua ja tuskaa. Ja euforiaa. Se oli tämä ensimmäinen läppä. Okei, me tiedetään, että nyt on asiaan näin. Mutta kuten huomattiin, jos tästä käyttäisitte lääkäri-metaforaa, niin tämä mun mielestä taas hyvin pessimistisen luonteen ja aloituskärsimyksestä. Mm, tämä pitää parantaa. Mutta ei tässä mitään ole parantamassa. Tämä ainakaan doginin mukaan. Eikä meidän opettajien mukaan. Jalototuuskärsimyksen syystä. Tehdään taas sitä diagnoosia. <köhö> Eli on olemassa kärsimystä, on olemassa iloa, on olemassa surua, on olemassa tuskaa. Mutta siihen kaikilla on joku syy. Kuten me tiedetään, niin ei olemassa mitään absoluuttista iloa, ei olemassa mitään absoluuttista onnellisuutta, ei olemassa mitään absoluuttista tyyneyttä. Mikään ei ole kysyvää. Tyyneus, mikä oli eilen, se voi olla tänään mennyttä. Ennen kuin aloitettiin istumaan saseen, mistä se oli 30 minuuttia. Ennen kuin aloitettiin istumaan, selässä ei kolottanut yhtään. Kun se päättyi, alkoi yhtäkkiä kolottamaan. Sasenin päättyessä se kolot, öö, olo ilman kolotusta oli jo mennyttä. Keksi käite, itse? Siihamista vaan. Kyllä te tiedätte. Näin siellä menee. Elämässä on erilaisia tunteita, on tapahtunut, niin on sotaa, kaaosta, mutta on hirveästi niitä kauniitakin asioita. Kaikella on joku syy, jalototuus kärsimyksen syystä. Tietenkään nyt ei mennä niin pitkälle, että mistä sodat johtuu ja bla bla bla, ei ole, ei ole mikään tämmöinen sosiopoliittinen tai mikään muukaan. Nyt ei mennä niin syvä, niin tieteelliselle tasolle tai mikään muu, vaan puhutaan ihan asioiden perustasta, lähinnä tästä meidän harjoittajan näkökulmasta, sitä mitä se purhakin opetti. Eli tässä ei ole mikään sairaus. Tässä ei ole mitään parantamassa. Suukulima otan vettä. Kaikilla on kuitenkin syy. Totta kai ne meidän tunteet. ja kumpuaa, tottakai jostain. Psykologiassa ne voidaan totta kai jäljittää lapsuuteenkin asti. Ja bla, bla, bla Voidaan kehittää hyvinkin hienoja termejä. Mutta Buddha ei kiinnostunut semmoinen. Buddha opetti jalo kärsimyksestä. On olemassa erilaisia tunnetiloja, on olemassa kärsimystä, on olemassa duhaa. Meillä tarkoitti sitä sekä ilosta että surullista. jalo syystä. Mistä se kaikki kumpuaa? Moni muistaa aikaisemmin, mitä me oon puhunut ja mitkä varsinkin on lukenut Radin tai Mishichimaros-juttuja. Haluaminen tai kertominen. Jaluottuus kärsimyksen syyssä, epäpuhjan mukaan siinä takertumisessa, siinä haluamisessa, janoamisessa. Ja haluamista ja janoamista, sitä ei tule käsittää sillä tavalla, että se on aina jotenkin överin janoamista, että pitää ottaa talot ja ryhtyä kierteleväksi hipiksi tai miksä vaan. tai alkoholinen käyttö pitää vetää ihan överiin, tai huumeiden käyttö pitää vetää ihan överiin, tai pitää tappaa joku toinen, tai bla, bla, bla. Tai että on ihan täysin jonkun. Peiniksensä vietävänä ihan täysin. Ei se haluaminen ja jonaiminen tarkoita aina näitä ääripäitä. Haluaminen on hyvin, hyvin pientä, pientä yhtä. Pakertuminen on hyvin, hyvin pieni, pieni, pienen pieni asia. Me takertamme asioihin. Me päästään taas tähän meidän mieleen, tähän meidän tietokoneeseen. Neljä la tutut on hyvin, hyvin syvällinen opetus. Puhutaan oikeasti aikaa, tai kuka sen nyt keksikää? 2500 vuotta sitten keksittiin aika hieno, hieno juttu. Se on se meidän mieli, mikä luo haluamista, sitä takertumista. Nyt tietysti, kun me on 2000-lukua, meillä on käytössä hurjaa teoreettisia välineitä, työkaluja, meillä on tiedettä, jos muuta. Me voidaan puhua psykologisillakin termeillä. Me voidaan puhua sitä meidän mielestä, sitä, mikä siellä meidän päässä on. Mitä voidaan käyttää vaikka tällaista hassua metaforaa, että se on tietokone. Me käytetään sitä meidän pään sisäistä tietokonetta kaikessa, mitä me tehdään arjessa, töissä, opinnoissa. Se on meidän työväline, työkalu. Se on hyvin mahtava, mahtava työkalu. Se kykenee aivan uskomattomiin laskutoimituksiin, aivan uskomattomiin, abstraktiseen, analyyttiseen päättelyyn. Ihan siis käsittämättömiin asioihin. Niin siinä ilkeässä kuin siinä hyvässäkin. Siinä on myös kääntöpuolessa. Moni tietää sen sanonnon, että mieli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Tai että mieli on hyvä palvelija, mutta huono isäntä. Vanha kansa oli silläkin aika, aika oikeassa. Mieli on meidän palvelija. Se meidän pään tietokone, se auttaa meitä. Me käytetään sitä opiskeluksessa, me luodaan sillä niitä matemaattisia kalvoja, teorioita, bla bla bla. Samoin kuin me myös opitaan lukemaan. Siis ei se nyt lukeminen tuu, mutta mitä tälle niin pitää mennä. Mutta kumminkin se päänsäinen tietokone, se auttaa meitä kaikessa siinä arjessa. Töissä, opinnoissa, ihan kaikessa. Mutta kärsimyksen syystä. ongelmia alkaa silloin syntymään, kun me aletaan pakertumaan siihen meidän mieleen. Se ei enää palvelekaan meitä, se orjuuttaa meitä. Ja taas orjuuttamista ei tuu nähdä minään överiorjuttamisena, eli me oltaisiin ihan jonkun meidän mielemme täysin vietävissä. Me jokainen ollaan enemmän tai vähemmän meidän mielemme orjina, jos haluan niin julmaa sanaa käyttää. Meillä on ennakkoluuleja. Meillä on kuvitelmia. Me saatetaan kuvitella, mitä asiat on. Mä oon usein käyttänyt tätä voikukka-vertausta ja en ole parempaa hänet keksinyt, joka on varmaan me tiedetään, että on olemassa voikukka. Pelkkä pieni viaton voikukka. Silti se yksi helkkari voikukka edustaa kahta aivan, tai voi edustaa kahta aivan täysin äärimmäistä. Tämäkään ei ole muun muassa lapsuudessa tapahtunut, mutta tämä on tapahtunut jollekin muulle. Joillekin se voikukka edustaa mitä suurinta lapsuuden traumaa. Voikukkaista irtoista maltoa, tai mitä se ei valkein Ollaan vaikka johonkin juhliin tai johonkin pyhävaatteet päällä sotkeen vahingossa voikukkeilla, tuhrivaatteet, äiti huutaa, isä huutaa, bla bla bla, hirveät raunat. ja vihaan voikukkia sen jälkeen. Voikukkaita on ihan pii. Siitä se on vain se yksi Jollekin toiselle tämä sama voikukka saattaa edustaa mitä kauneinta uuden syntymää, mitä kauneinta symbolista Ilmentymää keväänä kauneen elämän puhtaaksi. Bla, bla, bla. Mitä ympi asioita. Siitissä on vain se yksi voikukka. Kaikki saattaa edustaa ruokaa. Hyvin monia eri, eri asioita. Siitissä on vain se yksi voikukka. Jalototuus kärsimyksen syystä. Voikukka ei ole siis kärsimyksen syy. Vaan se mieli, joka kakertuu. Joka haluaa asioita, joka janoaa joka luokittelee, arvottaa ennakkoluulot kaikkein hurjimmissa muodossaan rasismi, fasismi. Kyllä te tiedätte, että löytyy ihan mitä vaan ideologioita. Kaikkea mielen kehittäneet teorioita. Ja kärsimyksen syystä syntyy takertumisesta näihin mielen. Pysykologissa käytetään termiä mentaalinen representaatio esimerkiksi. Takerrutaan näihin mielikuviin, ennakkoluuloihin, meidän omiin, omiin, omiin ajatuksiin siitä, että tänään rappukaisessa tuoksu joku oudolle. Siellä varmaan valmistaa ydinpommia. Sitten siitä kriikkaa ihan täysin. Soittaa poliisit paikalla, armeija tulee paikalle. Se oli varmaan roskis unohtanut No Tämä oli huono esimerkki, mutta ymmärretään tämän analogian tässä mun typerästä vertauksesta. Mutta otetaan totena, mitä se meidän mieli syöttää. Ja pidetään totena kaikkia niitä mielenjuttuja. Sasenin harjoittamisessa varsinkin saattaa huomata, että wow! Saattaa kuvitella valaistuvansa. Saattaa ottaa totena sen mielen syöttämän harhan. Tai saattaa kuvitella, että nyt mä flippaan, nyt mä flippaan, nyt mä flippaan. terminologiassa puhutaan demoneista. Ei tarkoiteta mitään yliluollisia olentoja ainakaan meidän perinteessä, vaan puhutaan siitä niistä mielenomista demoneista. Me kaikki joudutaan kohtaamaan ne, jos harjoittaa sen Se on hieno asia. Se ostaa vapautumista, irti päästämistä. Ongelmia on vain syntynyt, jos me otetaan ne täysin totena. Jos me otetaan täysin totena kaikki, mitä se mieli meille syöttää, luokittelee, arvottaa. Jos me otetaan täysin totena, sitten seuraa ongelmia. Siinä lepää purhan mukaan ja totuus kärsimyksen syystä. Mutta koska asiat on näin, tai hauskaa, miten länsimainen tiede esimerkiksi, moni ei usko purhalaisuuden teoriaa, mutta sitten uskoo länsimaisen tieteeseen. Tämä sama purhan läppä. No esimerkiksi varsinkin psykologia, varsinkin kognitiivinen psykologia on hyvin lähellä sen purhalaisuuden opetuksia. Varsinkin se tehdään hirveästi yhteistyötäkin. Tiedot tekevät kauheasti yhteistyötä sen kanssa. Siin. Siis buddhalaisuuden kanssa, koska siellä on sama lainausmerkeissä metafysiikka siellä taustalla. Samat teoriat pätevät sekä länsimaisessa tieteessä, psykologian osalta, suurimmassa osassa, että myös tässä buddhalaisuudessa. Nyt me tiedetään siis, että on kärsimystä. Ja me tiedetään, mistä se johtuu. Joka aina voi senkin varmentaa omassa elämässään. Joskus ei, saa, joskus ei saada saada unta, kun saattaa murehtiä niin paljon. Pelottaa joku tulevaisuuden asia. Iskassa joku on paukama. onkaan hän mulla joku syöpä? Mä hän soikin Finni. Tai niin kuin Seiskapäivää lehdessä oli vuosia sitten. Mun vaimu joskus. Nyt, nyt mä en tiedä, enää enää, enää, enää levisin tuu Seiskäpäivää. Mä varma. Sanois, kuitenkin iso löyppi oli joskus että Matti Nykäsellä aivo syöpä. Sitten mä katson, että okei, masava laivosyöpä. Sitten mä luen sen se jutun selviä, että Matti oli jossain kännipäissä luulut, että hänellä on aivosyöpä. Sitten niin kun Matilla on aivosyöpä. Oho, wow. sit kun että ei se ollutkaan näin. Tämä nyt oli tämmöinen hyvin populistisen lehden myytikikka, mutta samalla tavalla mielikin toimii. Mieleen tulee joku kuva, joku ajatus. Sä olet ottais hyvinkin totenut. Sitten saattaa tulla uhka meille. Jopa niin iso uhka, että se muokkaa meidän elämää. Jopa niin paljon, että aletaan puhumaan neuroseista. Jopa niin, paljon syntyy tämmöisiä niin sanottuja mielenterveysongelmia. ei se kaikki meihän niin nyt näin yksi yhteen. Totta kai on olemassa ihan vakavia kilttejä nyt siitä, mutta siis ymmärrätte taas, mitä takaa. takaa. Tämmöisiä pieniä arkielämän neurooseja saattaa jokaiselle tulla. Unottukaa se levy taas päälle tai kahvinkeitin päälle tai bla bla bla. Vika ei ole kahvinkeittimissä, eikä sinamattinykäisessä, eikä aivusyövässä. Eikä vika ole missään, mutta syy on siellä takertumisessa, haluamisessa. Sieltä se kaikki kumpuaa. Me saavutetaan haluta, että me sosenilla saavutetaan valaistuminen. Tai me harjoitetaan purhalaisuutta, jotta me tullaan tasapainoisiksi. Se on haluamista. Se ei todellista. Ei kukaan voi tietää, mihinkä purhalainen harjoittaminen meitä vie. Ei kukaan voi sanoa, mihin sain asian harjoittaminen meitä vie. Voidaan ainoastaan tietää, että jos minä nyt harjoitan, minä harjoitan nyt. Sitä dogen painottaa tässä hetkessä on vain mahdollista harjoittaa. Ei huomisessa. Huomista ei ole vielä olemassa. Kolme. On mahdollista, että se kärsimys voi lakata. Jalo totuus kärsimyksen lakkamisesta. Pakkaaminen on tässä mun mielestä aika huono sana siinä Pakkaaminen että lakkaaminen käsitetään kuin se jotain, joka niin kytketään pois päältä tai se niin kuin häviää, tai se lakkaa. Dogenilla lopussa vielä sanon vähän, kerron sitten enemmän siitä Dogenin Shobo Gensson kappaleista, nimeltä Pukio, Budhan opetus, missä Dogen puhuu just tästä ja muusta. Hän ei käytä siellä tietenkään tämmöisiä termejä, Hän on käännetty vähän eri tavalla, mutta... Siellä puhutaan enemmän siitä, että se on sitä irtipäästämistä. Se on, se on pikemminkin vapautumista. Mikään ei lakkaa, eikä mikään synny, eikä mikään häviä, vaan pikemminkin osataan päästä irti. Eli meillä on oikeasti mahdollista olla tasapainoisia, onnellisia, tyyniä tai jotain muuta. Ei se ole mikään illuusio, että purhalaisuuden harjoittaminen tai sasenin harjoittaminen tekee meistä tasapainoisempia. Oikeasti ei, kuka kukaan olisi muuten 2500 vuotta edes harjoittanut puhelaisuutta. Tai että ei koulukunnat olisi säilynyt niin pitkään, 800 vuotta meidänkin koulukunta, mitä se nyt onkaan, -pla -pla niin. Ei se olisi säilynyt niin kauan, jos sitä oikeasti olisi pitää hyötyä. Tämä on todellinen harjoitus. Kyllä asennin harjoittaminen auttaa. Se oikeasti tasapainottaa mieltä. Niin Sitsimaro varosi käyttää tästä ensimmäisen tieteen termejä. Se auttaa saattamaan meidän sympaattisen hermoston tasapainoa. Tai anteeksi, meillä auto, autonomisen hermoston saattaa tasapainoa. Sympaattinen hermosto, parasympaattinen hermosto, ne on käsikädessä, toimii just niin kuin on, luonnostaan pitääkin toimia. Sitten syntyy autonomisen hermoston tasapaino. Samaakin. On todellakin mahdollista saavuttaa ja avulla tasapainoa. Mutta ihan niin kuin puhdakin tässä määrittelee, tai kuka nyt olikaan puhuta, vaikka nyt se oli Buddha, oli soja-asema. Oliko se vaikka naapurin keke? Naapurin keke, Buddha, kuka vaan. Kumminkin määritteli tämän opetuksen alkavaksi sillä, että me ensin kerrotaan, että on jotain tiettyä asiaa, sitten me kerrotaan, mikä siinä on syy. Eikä sille, että aletaan julistamaan, hei, minä tiedän, kuinka vapauttaa. Tämä on aika omalaatuinen leima. Tässä ei julisteta. Tässä ei luvata luota mitään. Nyt siis kun puhun burhanaisuudesta, me erityisesti näitä puhdan alkuperäisiä ajatuksia. Ja erityisesti dogeniopetuksia, meidän, meidän perinteiopetuksia. Ja niin kun tiedätte, niin muissa perinteissä on omat jutut. se on hyvä, pitää ollakin. Mutta, ei tässä voi tehdä mitään lupauksia. Totta kai me todetaan, meidän pitää todeta, että harjoittamisella on joku syy. Jokaisella meillä on se oma syy. Jokainen meistä harjoittaa sasenia mietiskelyä. Ehkä jotta toivoa valaistuvansa tai saavuttavansa tasapainoa tai tyynäyttä tai selkeyttä tai kokea kokeakseen olevansa onnellinen läsnä tässä hetkessä. On kaikilla omia syitä. Niitä pitää olla. Token käytti termi halu totuuteen. Pitää herätä halu totuteen. Sanskritiksi on bodhisitta. Pitää herätä syy, miksi harjoittaa. Neljässä ja totuudessa se määritellään siinä, että on todellakin mahdollista lopettaa, päästää irti siitä haluamisesta, takertumisesta. Se on täysin mahdollista. Sen on jokainen mestari, jokainen opettaja, jokainen oppilas, jos oikeasti harjoittaa saseen, niin sen voi itse vahventaa. Tämä ei tarkoita valaistumista, ei mitään muuta ylepää, vaan se tarkoittaa vain konkreettista, konkreettista kokemusta, mitä se sitten jokaiselle onkaan. Nishishima Marossi puhuu, että purhalaisuus ei voi muokata todellisuutta. Purhalaisuus ei voi muokata maailmaa, mutta me jokainen yksilö itse, me voidaan muokata sitä meidän omaa juttua. Me voidaan itse vaikuttaa, kuinka me ajatellaan, kuinka me toimitaan. Purhalaisuus on erityisesti tässä kontekstissa toiminnan tie, konkreettisen kokemuksen, konkreettisen toiminnan tie. Älyllinen läpätys ei ole sama asia. Kärsimys ei lakkaa, vaan siitä puhumalla. Saseni ei voi harjoittaa, vain siitä puhumalla. Muita ihmisiä ei voi auttaa konkreettisesti, vain siitä puhumalla. Naapurin mummolle oven avaaminen on ihan eri asia, kun me puhutaan siitä naapurin mummolle ovesta, oven, oven avaamisesta. Punalaisuusharjoittaminen sasen pohjautuu konkreettiseen harjoittamiseen. Jalototuus numero neljä. Tie sen kärsimyksen lakkaamiseen. Polku irti päästämiseen. Eli Buddha oli nyt määritellyt, että on olemassa sitä iloa, on olemassa surua. Ilo ja suru, se miksi saattaa tuntua, niin helkarin todelliselta, ikävältä, ihanalta, pahalta, bla bla bla. Se johtuu siitä, että me takertutaan siihen. Se on se meidän mieli, mikä siellä päässä heilyy. Sitten meillä on mahdollisuus päästä siitä irti. Se voi olla jokainen itse vaan sillä, että istutaan alas päivästä toiseen. Elämällä, pyrkimällä elämään tasapannosta Sitten neljä on se varsinainen polku sinne. yleensä puhutaan, että se on se jalo kahdeksanosainen polku. Se määritellään kahdeksan eri kohtaa koska aika alkaa loppuun en siihenkään nyt. Dogen määritteli jalo polku. Dogen ei muuten puhunut jalosta polusta, hän puhuu har... näistä pohdisatpan harjoitusohjeista, mitkä harjoittaja ottaa, jos haluaa syventyä tähän traditioon. Siis asenia voi harjoittaa illalla näistä kalvuista su muistakin. Et jos punalaisuutta haluaa harjoittaa Dogenin tarkoittamassa mielessä purhan mielessä, niin sit aletaan puhumaan näistä harjoitusohjeista. Dogen ei puhunut jalosta 80 polusta, vaan hän puhuu. Harjoitusohjeista ja sasenin harjoittamisesta. Eli se keino, se polku kärsimyksestä vapautumiseen on doogenin mukaan sasenin harjoittaminen. Se itse mietiskeli. Ja sasen ei tarkoita, kuten muistatte, sasen ei tarkoita tässä perinteessä, vaan sitä, että istutaan kaksi kertaa päivässä, ne minuuttia, 30 minuuttia. Vaan se tarkoittaa sitä konkreettista auttamista. Toimimista itsensä ja muiden hyväksi. Jos me istuttaisiin vain kerran päivässä, kaksi kertaa päivässä olas ja muuakaan elettäisiin, sijat sijaita jossain pellossa, niin ei nyt kovin puolisettava meininkiä ainakaan mun mielestä. Sasenin harjoittamista ei eroteta mistään arkisesta elämästä. Se hampaiden peseminen, tai masturbointi, tai rakastelu, tai kakalakäyminen tai syöminen, tai ihan mikä vaan, se on ihan yhtä arvokasta, yhtä todellista harjoittamista kuntaa fyysinikin Mutta koska meidän mieli on niin helkkarin ehdollistunut, takertunut, kulttuurin viemä, bla, bla bla ympäristön muokkaama niin edespäin. Ei me sitä hakatessa tunneta olevamme kovinkaan läsnä välttämättä. Tai sitä ruokaa syödessämme. Me saadaan ajatella kaikkea muuta. Tuntetväki on todellista. On syy, Sitten on, se on todellista, että siitä voi vapautua, tästä irti. Sitten on polku. Tässä perinteensä saseen on se polku. Mutta saseenin harjoittaminen ei ole vain sitä pelkkää istumista. Vaan saseenin asenteen tulisi luottua kaikkea, mitä me tehdään. Ihan kaikkea. Siinä ei mitään idealistista. Ei tietenkään me voida olla yhtä valppaina tai yhtä läsnä elämän, elämän virrassa. Se on ihan täysin Siksi puhutaankin pyrkimisestä, onnistelusta. Siitä, että meidän pitää pyrkiä tekemään parhaamme itsemme ja muiden hyväksi kaikkea, missä me ollaan. Se on sitä todellista harjoittamista. Jos harjoittaminen on vain sitä, että istuu kerran päivässä alastaan, käy kerran viikossa täällä istumassa, niin okei, on se ihan hyvää. On se varmaan parempi kuin istus ollenkaan, mutta ei se ole sitä todellista harjoittamista. Ei me saada, ei me saada mieltä. Tavallaan saatettua taas takaisin siihen tasapainoiseen tai bla bla, bla tilaan. Tietysti ei mitään tilaa olemassakaan. Oikein, no, että oli vähän Mutta ei me voida päästä irti niistä vuosikymmeniä aikana, vuosia aikana tulleesta ehdollistumista, takerotumisista, niin kuin näin vaan. Ei siitä pääse eroon. Eikä se tarvitsekaan päästä eroon. Mutta ei me voida päästä irti siitä minkään viikon harjoituksella, kuukauden harjoituksella. Eikä tarvitse harjoittaa kymmeniäkään vuosia, ei se ole siitäkään. Vaan me voidaan joka hetki, ja voidaan pyrkiä päättämään sitä irti. Ja dogenin mukaan se pyrkiminen on sitä valaistumista ja valaistumista itse Me ei voida elää tulevaisuudessa, eikä me voida elää menneisyydessä. Me ei voida päättää, että me huomenna harjoitan sitten niin kovemmin kuin tänään. Siitä on päätät, mutta mitä jos sä huoletit tänään? Tai mitä jos sulla murtuu selkä? Sä päätit siirtää tämän hetken huomiseen. Täysin absurdia. Ei mahdollista. Ei voi tästä hetkestä poiketa mihinkään muualla. Se, että me ei sitä tajuta. Siksi Buddhakin määritteli, että täytyy olla joku harjoitus. Jotta me voidaan päästä iltia. Se on se neljäs jalototuus, totuus. Se on se polku. Siksi Sassanin harjoittaminen on vaatipa harjoitus. Jos me ei harjoiteta, silloin me ei harjoiteta. Siksi opettajat puhuvat, että Sassanin harjoittaminen pitää olla päivittäistä säännöllistä. Sitä ei tietenkään tuohnehti. Se tulee syventää vähitellen. Alussa voi olla hyvä istua joka päivä vaikka 5 minuuttia. 10 minuuttia. Kuukauden päästä voi istua vaikka 20 minuuttia joka päivä. Kahden kuukauden päästä tai ihan milloin vaan alkaa hyvältä tuntumaan, niin pidentää kestä ja istuu aamuin illoin. Mutta ei tee siitä mitä ihmejuttua. Ei tee siitä mitään seniä. Mulla on alkanut tulemaan sinun inho-reaktioita sanan, että tsen kohtalvelussa on nykyään niin kauhean populaari. On sen MP3 ja sen kukka kasvatuslaitteita sen sitä, sen tätä. Sen trademark. Sen myy. Siksi on puhun mieluummin sasenniharjoittamista takapudelaisuudesta, tai elämästä itsessään. Ei tämän polun kulkemiseen tarvitse ahnehtia opetuksia. Ei tarvitse pukeutua kassuihin kaapuihin. Riittää, kun tekee parhaansa, istuu kerran päivässä kaksi kertaa päivässä alas, jotta saa konkreettisen tilaisuuden rauhoittaa sitä mieltä. Jotta oppii päästämään irti siitä mielestä. Sitten kun sitä päivittäistä, fyysistä, konkreettista saseen, niin hyvässä ryhrikässä istumista jatkaa päivästä toiseen, kuukaudesta toiseen. saman asenteen te oppii tulottamaan muunkin, mitä tekee. Huomaamatta että se tyynäys, tasapaino saattaa hiipiä. Huomatkaa, saattaa hiipiä. Ja jos sitä lähtee tavoittelemaan, nyt minä harjoitan, että minä valaistun. Sä voi harjoittaa vielä 30 vuodenkin päästä, että vielä haluat valaistua. Siitä vaan. Kaikilla on oikeastaan, mitä haluaa. Dogen opetti, jopa varoitteli siitä, että valaistumisen ihanne on hyvin, hyvin parallinen. Tai jopa, vaan hän siitä. Ja oli aika kärkäs valaistumista kohtaankin. Nishichima niin, Rossilla on oma teoria myös neljästä aloista totuudesta. Niitä mä tässä oikeastaan sivuisin koko ajan. Hän puhui toiminnon filosofiasta ja muusta. Voidaan puhua idealismista ja materialismista ja toiminnon filosofiasta ja sitten sasenin harjoittamisesta. Mutta mä en nyt siihen mene koska aika loppuu, ja mä uskon, että se muutenkaan. Mä laitan sen, sen netti nettisivuille sitten. Mutta näitä voidaan pyöritellä hyvin monilla eri sanoilla. Ne on kuitenkin pelkkiä sanoja. Me sanat itsessään ei ole sama kuin se kokemus. Sanat itsessään ei ole sama kuin se sasen. Siksi jos me ei harjoiteta, sit me ei harjoiteta, mutta ei ole olemassa mitään oikopolkua. Sikan tasa on valtava vaativa harjoitus. Siksi se on harjoitus. Usein, usein, usein jostain unohtaa sen, että sen on oikeasti harjoitus. Saattaa kuvitella, että no, käypä kuukauden istuun, niin sitten Okei, käypä. Oh, sitten valaistut, vau, hienoa. Saa, saat, semmosin kuin buddha oli itsekään. Onneksi onko. Mestarit harjoitti hyvin hyvin ahkerasti. Mestarit harjoittaa hyvin hyvin ahkerasti. Opettajat harjoittaa hyvin ahkerasti. Harjoittajat harjoittaa hyvin ahkerasti. Oikein sanoin, ei ole mitään syytä, miksi meihin ei tulisi harjoittaa